Egunon? baita zurire. Zer hartuko duzu, duzue? Eh? Edateko bizurito txakolina eta beltza. Eta jateko berriz laukrokketa patata tortilla pintxo bat eta txorizo egosia Polikiago mesedez, Euskara gutxi dakiteta. Bai lasai, berriro esango dizut.